Ikastoretako guraso erdaldunak eta Euskararen jagaipena lapurdiko kostaldean. Hori da zure lanaren izena urko ikardo, egunon? Egunon bai. Hausun hartu sozio sarietan ere lehen, saria izan duzure lanak. Ba, Zerkin interesatu zaitu renik gai hori lantzeko hor Gai baten e, aukeraketara hainbat e, arrazoik e, eraman zaitzakete. Bazen gai bat e, oroar e, Euskal Herrian... E, e, en ez da erdaldun ba gurasoena etzena bereziki ikertua badire ikerketak minon bueno bazen gehi bate etzena baita ezpa dere ikartua eta hemen bereziki pa euskalherrian mm, iritzen zitzaidan e, etzirela sobera ikerketa eginak e, in, gai horri buruz eta ba berreziki em gailaurrek eh, dakan eh, garrantziagatik ezta ba kontsideratzen balin badugu hizkuntzaren eh, eh, transmisioan eh, etena egon eh, badela eta belaundiek eh, Ez zietela, bueno, e, euren semea Euskara geroratu. Eta gero, bestetik ikusten balin badugu, badirela ba guraso herraldun batzuk, ba, euren e, semea euskara Euskaraz e, eskolatuta ikastoletara eraman da, ba, modu horretara e, Euskararen e, e, ezagutza eta transmisioa albidetzen dutenak, horreri ba, bueno, biziki interesgarri... Eta egite hori mm, oso mm. interesgarri joan eta biskatu hortikan dator e, interesan. Mm. E, bestetikan esan beharra da ba, e, izan zirela, bueno, aguzia dator e, e, Bruselan egin nuen master batetik, ez da ikasketa batetik. Eta hor e, master bukatzeko... E, bueno, e, iker gaia edo Ikerketa lan auke beharra zen Hortako izan nuen hainbat batea elkarrezketa Eta horietako bat e, Bertako soziologota eta soziolingusta batekin Euskal Herriko Soziologo eta soziolingusta Iñaki Jure Basorekin eta guraso erdalunen gaia eh bizkat berari ere zor diot, ez mm. da? Ba, elkarrezket e, atera atera nintzen e, gai horrekin. Mm, lanaren muinean sartzeko zuka aztertu dituzu Lapurdi kostaldeko ikastorak. Ikastola horietan e, zehoge deskatzen dute guraso erdalunek. Jaitzen aldak gerota gehiago direla gean? Bai, eh eh alortatik eh ikerketaren helburu e, nagusia Guraso Aldunen e, zergatietan sakontzea ezta. E, nire galdera da e, zark zituen euren sena labak, euskaraz eskolatzera eta euskarren aldeko apustua egitera. Orduan e, arrazoiak, motivazioak, hoiek diren ere ikarketaren interes nauzi. Baina horrekin batera ba beste galdera bat eta e, zen e, jakitea binean fenomeno hori, guraso ladunen fenomenoa em, lapordiko ikastoletan, kaso hontan kostaldiko ikastoletan, em, zer, em, o sea, zer representatzen dugu zenbatekoa da, zein da horren dimensioa, eta bueno, ba, iritsi nintzen em, galetegi bidez em, bueno, em, ikastoletako gurasoi galetegi bat pasanien, em, em, eta iritsi nintzen zenbaki batera, gutiogara bera em, laurren bat da, Guraso hor daldun, e, uneko magos batu edo izan daiteke e, lebi duen hartzaile eta uneko erurogei ba, e, euskaldunak ez da? Hori bate radiografia ikertu ditudan ikastola oietakoa. Endaiatik gura, ukaleerat, gutxi gura behera. E, bai, baina ez dire ikastola guztiak sartzen, e, aukerak eta bada. Dena dela, badire, bueno, ikastola horietan badire aurreta gura sofranko, eraz, bueno, izan daiteke datu polit bat. Eta gero galetzen didazu, ia gero eta gehiago diren, e, nik egindako galeketa horren, e, zera, emaitzatik, bai, izan daiteke, e, zera, beko urratxetan, e, aurrezkuntzan, talen ezkuntzan, direla, zertxo gai gehiago, gura so eh horrak pentsatzera eramangaitzake ba e, guraso eh sartu berrien artean ba, guraso eraldunak gehiago, leno baina gehiago direla. Baina bueno, mm. orraino eh ez da gehia ez da ikerketaren e, muina, baina e, irudurtzean e, zartzar da batzuk ematea e, interesgarria izan zitekela toletako guraso erdaldunak eta euskararen jagaipena lapurdiko kostaldean ineko ikagetarenko sari bat eskuratu du urko ikardo irunda jaka, Euskara teknikaria da bortzirietan Urko ikardo astetuko go mitagoiz begin. Segitzen dugu zurrikin e, endaiatik e, urko ikardo. E, guraso eskaldunak, e, erdaldunak, barkatu, aipatzen direlarik. Batzu ba, izanen dira euskal ejikoak, beste batzu ba, beste nunbaitik ginak. Hor, aukai kastoran ezartzeko momentuan, desberdintasunak sentitzen dira kasu baten edo bestearen ahtian? Ba, zu di dozun bezala, nik ikardo ditudan gurasoak edo... Em, Bueno, definitzen dituena, da guzia e, direla erdalduan edo e, ez dutela euskarazko gaitasun bat mainpin ba, euren e, semela egikin ta e, euskara zaritzeko, eta eurei e, ba, norbaltasun ez euskara bat transmititzeko. Binen, e, ba, talde horretan bada aniztasuna handia ez da? Orduan, e, badire kanpotik onera bizitzera etorritako gurasoak, badire bertan sortua dienak, badire bikote e, erabatea erraldunak, badire bikote mistuak, orduan e, ikertu ditudan gurasoen e, talde horretan e, bada han e, iztasuna hori dalendabiziko e, konstataziba. Gero e, badire nabardurak e, bertakoa izan, kanpokoa izan baino en, en, enuke esango Em, kanpo, kanpotik campo campo izateak, pues, horrek dakarrela em motivazio aldetik, e, ezaugarri berezi edo berezko bat eta bertako izateak beste bat. Akaso, esan daiteke kanpotik eta horretakoen artean, em, ba, integrazioari buruzko motivazio horrek, hor bai, horrek e, izan dezakela pisu gehiago. Aligia e, nahi dute euren semialabak bertakotzea eta konsideratzen dute Euskara dela tresna e, usagai funtsezko e, ba, bai bertako kulturara e, sartzeko, zein, e, akte praktikoak eta irekitzeko. Hortoan, e, integrazioari buruzko argudioak gehiago sumatu ditut e, e, kanpotik eta horretako gurasoen artean. Binen, e, horrez gain, badire beste beste bi argudio beste bi motivazio arrazoi multzo nagusi e, bata da Euskaldun hortasunarekiko atzekimendua eta bestea ba eh balio praktikoa ez da ba euskarak zeatideke ditzaken eta horietarako ere eh interesa ta motivazio hioek ere presente daude kanpotik etorretako gurasoen artean beraz ezen esan dituen ana pixa kompleksua o dela Behar bada e, pisu gehiago dute e, integrazioko motivazioiek e, kanpotik hartoko gurasunen artean. oro bar e, nazien agertzen dazkigu motivazioak. Integrazioa aipatzen delarik ba, e, eskoraera euskara ikastendurarik aujak auja integratzen da Euskal komunitatean hoean e, bide beretik gurasoa ere augaren bidez integratzen da hori da idea Bai, hori izan daiteke ere beste, beste bide bat, ezta. Eh, gura oso batek aitortzaintzidan, ezta? Ba, ezote zen batzutan e, bere e, integrazio beharra asetzen ari zena bere alabai kastolara eramanda, ezta? Dena dela, ikusten kaso hondan gehiago ari direla euren e, seme alaben e, bueno, etorkizunari buruz eta euren ongizateari buruz. E, Norski, e, eurek azkenean e, semialoak ikastu alatera eraman da, ba, norabait haiek aiek bat egiten dute edo integratzen dire komunitate batian, ez da? Ba, harren batzuk oste dituzte eta, bueno, hori gire mesedea garri zaile. Zuri ikerketan, errandu duzu, gura inguruneak, familiak nola hartzen duen erabaki hori, hau hau sistema batean ez hartzea, hori e, ipatzen aldi guzu, ze sun, bildu duzu nu? Bai... Ehm... Hor, bada beste gauzabate azpimarratzeko eta da e, bada e, gauzabate guraso guzilliek e, haman komunian dutena izan kanpotikan etorri zenbertakoak eta da e, normalian e, Euskarari edo e, e, E, izkuntza erregionalitzen zaien oiei, ze balio gutxi ematen zaien jatorrizko familietan edo badela ideologia hori, eta gero nola haiek piskat alendu diren e, ideologia horretatik, ez da, beste bide bat hartu duten da, pardon, e, piskat badagor eraldaketarako bide hori, ez hori batetik, eta gero nola e, interesgarriak ikustia nola bai ingurak nola hartzen duen e, erabakia, ez da eta gura osobek, nola argudiatzen duten e, euren erabakia, ba E, batez ere, sobera ongi ulertua ez denean ez, edo e, pixkate ba, ba, gurasoek edo e, ondokoek ba, ez dutenean e, ba, mm, autubera eta orduan, nola azaltzen duten ez. E, Kaso hietan behar bada e, gehiago azpimarratzen da balio e, ba, praktikoa ez, edo e, ba, azpimarratzen da eh elevitasuneren avantaja kognitivoti kognitivoki ba chiquitaen lebidun izatea gero ze horrek ze e, ba garapen intelektualean ze onura dakarren eh gero noski horrek beste hizkuntza batzuk ikasteko ze e, balio izan dezake... E, e, lanbide aukerak irekitzeko ere baliagarri izan daitekeela eta abar ezta orduan behar bada hoiek gehiago azpimarratzen nire eh sera ba eh un on, edo e, azaltzerakoan ba zergatik eramand dituzten e, semealabakik astoretara? Bai, bada, bada beste beste bat zeharka landu duana. Mhm. Mm e, beste gai bat izan daitezke ere ba, politikarena edo konotazio politikoarena, eh haitzenalla profil berezi bat badutela guraso hauek, e, ba eztakitz behabada eh Ez dakite eh, ba edo eh, abertzaletasunak eh, nobait unkitzen dituela edo ez mm -hmm. progresistak direla edo kontrario eh psikat profilik konservadore bat, ez egin nola ikuste ditzuzu. <hums> bai, galdera galdera ona ta eh, alde batetik eh, ba... E, ba, Ipa Euskal Herrian eta Euskal Herrian azkeneko markadeetan izan diren aldaketa politikuek zeragin ze izan duten ba, e, Euskararen ingurko percepzioetan eta gura oso guen autuetan hori bueno, kertzea atzen nire asmoa eta hori nire okeretatik e, atzegon e, Gero, e, bigarren Gero, Nikke ba guralson arra, arrazoietan sakontzeko ta egin ditut e, bizitza istorioak edo biografia linguistikoak Ez hau e, e, ba, da fiskat guraso hauen ibilbide arrepasatu ba hizkuntzei dagokionez eta orduan e, Ba, euren gana joan nahiz zenean, joan nahiz irekita, pixkate e, eurek e, atera naiz dituzten gai guztiak eta hoi guztiak e, inkorporatzeko, eta orduan, e, motivazio politikoaren eta bere horretan ez da agertu. Ez da, orduan, nire sensazioa do ondorioa izan daiteke, bueno, noski gehiago ikartu beharreko gaia dela, meni e, badela horra niztasuna, eta gero euren e, haot, haot, haotatik edo euren mintzon baina barritzen da, E, perterzio bat e, e, garai batean e, ba, ikastolarekiko autua eta izan zitekela asko ezere e, zerbaitjere ba, mugatuagoa e, ba, ideologia et, e, jakin bateko e, ba, jendiari edo e, proiektu politiko jakin batekin e, identifikatzen e, zirenentzako eta gaur egun berriz e, ba Nola baitzere, kategoria, e, hau da, e, ez da derrigor e, identifikazio hori, ideologia edo proiektu babertzalearekin, ikastroarekin bat egiteko. Eta hori, nola baitzere, e, gura oso guziek e, aitortu edo gutxiogra bera bat egiten dute kostatazio horretan, ez da? Hau da, ez dela derrigorrezkoa... E, batteritea proiektu jakin batekin, e, Euskararen e, irakaskuntzaren alde eta transmisioren alde egiteko, eh? Eta behar bada horrek esplikatzen du, ba, azken e, azken aldean e, izan den eh azkundia. Ezta ba guraus aukategoria e, anitzak eta heterogeneak eh integratu direlako proiektu horretara. Mm -hmm. Iker, guraso erdaldunak eta euskalaren jarraipena Lapurdiko kostaldean Urko Ikardoola deitzen da zure lana. Hausun hartu euskal sociolingustika sarien lensaria irabazi du, ba guresmena hasi behko ginoan, guresmenak kohttako, tan noiz dira kohtzen alkoda zure lana? Ah, ontsarpatu nauzu mira. Eh, e, otsailaren izango da e, aurkezpena Baionan Ikergelan em arratsaleko bostetan okaraz banago mm -hmm. eta ez dakit egun horretan bertan aurkeztuko te den eh e, ateratzen du sosiolingüistiek klustekat klustarak ateratzen du bat e, alizkaria eta aurrengo zenbaki izango da monografikoa osnartu hartu e, sarietan saridu non garenon eta bertan parte hartu, hartu dugunon e, bueno, artikuluekin ta Eta ezagite egun horretan bertan orkestuko mm. te duten edo hortikan e... aurrera izango da. Asteko deko, bai honan orkestuko duzu, 8aren sortzian. Urko ikan gurekin izan egoizuntan, eta pasaregun hon? Bai, zu hai, izan, bai